а особливо бойки та гуцули. На Волині, а також в Галичині, а в дуже великому вжитку значно вущі пояси з кількома додатковими ремінцями, які, звичайно, обсаджені мідними гудзиками. До них причеплена калитка чи гаманець з причандалами для паління тощо. Штани перське і гачі, spodnie, шаровари, ногавиці. Питання про нижню поясну чоловічу одежу здається найтяжче в цілі етнографії, як українського, так і взагалі славянського костюма. Назви цієї частини одягу у різних слов'янських народів не однакові і навіть не завжди славянські. За найпоширенішу з-поміж цих назв, здається, треба визнати назву гачі, що трапляється у сербів, чехів, українців і, мабуть, у поляків. Та й у великоросів переховалося таке слово гашник. А назви такі, як сподні, порти у карпатських українців, портяниці, хоч і слов'янські, але не спеціальні, бо стосуються або до одягу взагалі, або до його матеріалу. На території сучасної України штани, безперечно, були відомі ще за доісторичних часів, наприклад, у скіфів, не кажучи вже про азійські народи, що заселювали її пізніше. Найраніші історичні згадки за цю одежу – ми знаходимо у VI столітті у Прокопія, а далі, вже ясніше, в XI столітті у київських та в чеських хроніках. Але ці згадки дають нам тільки право відкинути всякі сумнів щодо того, чи історичні часи застали вже слав'ян у штанях. Чи були вони приналежністю всіх станів суспільства тих часів – ми не знаємо, але щодо віку, то нам відомо, що не так ще давно, а коло півстоліття тому чи трохи більше, хлопці літ до п'ятнадцяти, а іноді й до шлюбу, штанів не носили, а ходили у довгих полотняних сорочках, підперезені якою-небудь крайкою, а то й просто мотузочком. Сучасні українські штани – навіть у найпростіших своїх формах зовсім не мають таких переходових форм від прив'язних жіночих завоїв та доколінниць до справжніх чоловічих штанів, які трапляються, наприклад, у деяких північноарійських народів. Ну, як, скажімо, у то тощо. Хоч натяк на щось подібне і можна бачити в штанинах деяких українських одеж цього роду які сходяться під кутом до продовжньої вісі штанів. Як свідчить Чубинський, існують два крої українських штанів, що відповідають двом головним типам сорочки. Штани вузькі, до паска, тобто пошиті з пояском та що застябуються на два гудзики. Їх носять на Україні там, де носять і старовинну сорочку – що її випускають наверх штанів. І штани широкі, до очкура, тобто без пояса, але з заложеним верхнім краєм та зашитим у формі широкого рубця, куди всередину протягають шнурок чи ремінь, що стягує штани та не дає їм спадати додолу. Ці штани носять там, де носять сорочки степового, типового, тобто східнього типу. Ця класифікація Чубинського загалом справна, але тільки поки мова про широкість та вузьких штанів. Вона зовсім несправна щодо вживання очкура та паска. Розглядаючи штани в колекціях етнографічного відділу Російського музею імператора Олександра III, зібрані майже з усіх місцевостей України, ми могли переконатись, що вживання очкура зовсім не зв'язане з широкістю штанів і що в усіх північних місцевостях України